Я чув, як ото, що збоку сказав до них, ви також дбаєте, що вас не тільки випустять, а ще й повернуть єврейське золото. Я не зовсім зрозумів його слова, але, видно, попались на торгах у гетто. Гниди, а цей хто? Не знаю. Стефурак помовчав. Потім запитав у голос «Цікаво, чи багато набрали заложників?» «По всіх камерах є», – промовив в'язень із шрамом «Перестукали» «Та ви бийте, бийте своїх вошей», – прикрикнув на тих двох «Не роздявляйте роти на кожне слово, знаю вже, чого вас сюди вкинули» «Хи-хи», – запіяв один «Він усе знає. То, може, знаєш теж, де твої колеги?» «Скажи німцеві, мбити перестануть. Дев'ять у мене!» «Дванадцять!» А втім, клацнув замок, відчинилися двері, і в камеру штовхнули хлопчину підлітка. Той спіткнувся і впав обличчям на цементну долівку. Страуси Стефурак схопилися, скрикнули. «Дійшло вже й до дітей?» Вошибиї голосно реготнули, але й вони стихли. Хлопчина лежав до лілиць і голосно хлипав. В'язень із шрамом важко підвівся, і, накульгуючи, підійшов до нього, взяв на руки, як дитину, уклав біля себе. «Не плач», – сказав. «Слухай, вуйка, гарматія з жолобів, і тобі нічого не буде страшно». «Я, хлопче, тут уже три місяці жду смерті. До мене підсилають отакихо», – показав на Навошебею. «І нічого. Страшна не смерть, синашу, а падлюдство. Тебе ж випустять. Що ти міг кому завинити? Ну, заспокойся. Краще заспіваємо, добре?» «Хіба реквієм», – зітхнув Страус. «По собі». Тихо, наче з-підземелля, зазвучала тужна пісня. Тремтливо і натужно добувалася із болених грудей в'язня. То щораз міцнішала, немов сама, зродившись із болю. Біль гамувала, додавала сили співакові. Голос його міцнішав і розсував стіни тісної тюрми. «Гой, пущу я конеченька!» Хой пущу я в сад, а сам піду к на порадоньку, отець мій по садочку ходить. Пісня була вільною, мов то кінь у садку, і всі прийшли до неї за порадою, як до вітця. Співав стефурак, і страус підтягував, хоч чули вони цю пісню вперше, і вдарила пісня повінню, і на мить не стало тюрми, а хлопець. Дивився у темряву здивованими очима, її полуда розгубленості зіслизала з його обличчя. Швейген, мовчати, гаркнув Вахман крізь прозурку. Стихло в камері. Гарматії спитав, Як називаєшся, сину? Нестор. Хлопець бачив, як під протилежною стіною. Ручко підвелися дві постаті, і крізь сутінок наближалися до нього. Одна кругла й низька, друга висока худорлява. Постаті нахилилися над ним, і Нестор упізнав свого ворога Стефурака і божество Страуса. «Ти чого тут?» – запитали разом. Нестор бачив усе від початку, з вікна свого класу. Саме розпочалася велика перерва, учні розбіглися по коридорах на подвір'ї. Нестор повторював Цицерона, готувався до складання лектури. Він бачив, два гестапівські офіцери підійшли до парадного входу гімназії і зупинилися, розставивши широко ноги. За хвилину з приміщення вийшов Міндик, стукнув за каблуками, викинув уперед руку, про щось коротко доповів. Несторові тьохнуло в грудях. Восьмикласник Міндик, той, що брав участь у каральних акціях у гетто, той, що грабував цигана під час коляди в Бурсі, неспроста рапортує гестапівцям. Когось заберуть перед приїздом Ганса Франка. По місту вже пішли тривожні чутки. Фашисти хапають заложників просто на вулиці серед білого дня, старих молодих не вибираючи. Чи не прийшли вони за кимось до гімназії? Втім, з брами вийшов з високопіднятою головою, притискаючи до грудей, затиснуто в кулак праву руку, величний страус. Побачивши гестапівців і Міндика, він не зупинився, а тільки сповільнив крок ніби спіткнувся, і пішов далі, не оглядаючись. Міндик кивнув головою, гестапівці швидко подалися за професором. Нестор прикипів до підвіконня, немов його прив'язали шнурами. Він бачив, як страус виймав з кишені документи, як опирався, коли його вели до машини. Несторові спаралізували руки й ноги. Потім... Припливла до нього сила, він відірвав себе від вікна. Страх за улюбленого вчителя, за найкращу і наймудрішу у світі людину. Переборов власний переляк. Нестор, стрім голов, кинувся сходами до виходу. «Стравса взяли! Стравса взяли!» – кричав він, перетинаючи коридори. Розгублені вчителі зупинялися, учні бігли за Нестором, але за гімназійну браму вискочив тільки він один. Мінде крикнув «Назад!» і сягнув рукою до кишені. Учні зупинилися. Посіпака схопив Нестора за комір, зміряв його ненависним поглядом. «Ну, тепер уже ти в мене поколядуєш!» Штовхнув хлопця вперед і, вихопивши з кишені блискучого бельгійчика, прикрикнув «Вперед! А то зроблю тобі пів -пав! Прекрасно! Є ще один заложник!» І повів Нестора в гестапо. Нестор схопився, став опустивши руки. Саме в такій позі він зупинявся у гімназійному коридорі, Серед найбільш розшалілої дурійки Коли поруч проходив страус Саме так він схоплювався з крісла в театрі на гальорці Коли з'являвся директор, який виловлював без білетників